Інші хвороби, врешті-решт. Що ж відтоді збереглося незмінним? Де ключ до розуміння давньої особистості? Адже в списку побажань, який роздрукував для мене Пепербаум, так і було зазначено, якомога повніша реконструкція особистості. І навіщо це потрібно приватній особі? А втім, мій замовник відрекомендувався чи то мистецтвознавцем, чи то письменником, чи то кінематографістом. Певне хоче переконливо написати якийсь мистецький проєкт. У нас траплялися такі замовники. Їздили по Україні за свої, занотовуючи яскраві прикмети, складаючи кошторис, щоб згодом у озброєні шукати мецената. Приблизно так, думала я тоді, ще не знаючи, які пласти вічного і проминущого сколихнемо ми з тим, хто назвався Мішелем Арбріє. Коли потривожимо прах загадкового скульптора, який знайшов спокій невідомо де, а може не знайшов узагалі, і досі ходить серед живих і мертвих дерев, шукаючи потрібне для постаті Воскреслого Христа. А в той час я подумала, що досі ніколи не доводилося мені для клієнтів заглиблюватись у глиб віків на таку глибину. Без потрібної тавтології та цю думку висловити не виходить. Моя психоаналітик сказала, що пошук потрібних слів, а не вживання перших ліпших, є дуже важливим для вивільнення внутрішнього вантажу тягаря. Але по-іншому і не скажеш. Глибина і направду глибока. І не лише глибока – але й така непрозора і настільки каламутна. Жоден із моїх попередніх клієнтів не цікавився XVIII століттям. Здебільшого їх цікавив період Другої світової, зрідка громадянська війна. А така сила давнина, чи може вона взагалі бути предметом ненаукового, а приватного зацікавлення. Я принесла Пепербауму інформацію про Пінзеля на дискеті. Він відправив її замовнику електронною поштою і сказав, що зателефонує мені, щойно отримає відповідь. Це може статися дуже скоро, бо клієнт нервовий, пише часто і багато. Я затрималась на сьомому А-поверсі на якісь 15 хвилин попити традиційний запашний чай Пепербаума. І пішла. І коли до мене вже підповзав викликаний ліфт, Пепербаум гукнув зі свого горища. Маріанно, прийшла відповідь. Я повернулася до офісу по сходах. Складалося враження, ніби наш електронний співрозмовник сидів біля комп'ютера, не відводячи очей від екрану, і напружено чекав відповіді. Як буває, сидять біля телефонного апарату, чекаючи потрібного дзвінка. Мішель Арбріє писав, що йому дуже важливо з'ясувати місце проживання його героя у Львові, де той працював. Для нього важливі львівські контакти Пінзеля, тобто з ким той спілкувався, до кого міг ходити на гостину. Хоч мої знання історії досить неглибокі, я одразу відповіла, що навряд чи це буде легко. Мені вже було відомо, як важко з'ясовувати місце проживання певної людини навіть 20 років тому. А що вже казати про XVIII століття? Можливо, він має якісь додаткові дані, що полегшать пошук, але навіть ті дані не будуть достеменними. Адже періодично з'являються матеріали, де висловлюються сумніви навіть щодо правдивості меморіальних дошок. Тим більше, коли йдеться про Львів, чиї мешканці дуже люблять усіляко вдосконалювати міфи і легенди про своє місто, розповідаючи, до речі і не до речі, бойки про розтрижених монахів та чорнокнижників, які ходять львівськими вулицями вночі, шукаючи прощення своїм гріхам. І якщо когось із схильних до домістики львів'ян почати розпитувати про пінзеля, вони спочатку скажуть, що не знають нічого. Але тут і згадають, що найбільше це бабця чула від своєї бабці, а та від своєї, що автор скульптури Юрія Змієборця таки ходить вулицями Львова,